Baur Espainiako konstituzioaren eguna dela eta bere protesta gertu dute ininbatek gizarte eragile kabuen artean baitare egin gazte erakundea egi e, gazte erakundeak, Espainiako konstituzioa ukatzeko erabakia beretsi eta Euska diretzate konstituzio baten alde lan egin dezaten deian luzatu die politikari eta herritarrei. hain zuzen ere bagaurkoan bueno, Euskal Luurralde batuen konstituzio politikoa aurkeztu dute eta honetaz zitz egiteko telefonoaren beste motora ean, Xavier, intxautzi, egiko koordinatzailea dugu ukeso. Egun on, Xavier. Egun on bai. Bueno, ba, aipatzen genuen eh, gaurkoan Espainiako Konstituzioaren egun hontan, zuek eh, proposamen bat luzatu duzue Euskal Herrialde batuen konstituzio politikoa, hori da orkestu duzutena, lehenik eta behin, bueno, baldikuzu ba aipatu nola sortu zen, eh, bueno, ba konstituzio politiko hau eh aurkesteko edo osatzeko ideia. Ai bueno, ba, iruditzen zitzaigun ba, urtero bezala Espainiak baduela bere konstituzioa abenduaren seian urtero ospatzen duena eta aldarrikatzen duena eta guk ez dugunez egun ontan ezer ospatzenko eta aldarri, aldarrikatzikorik ba, iruditzen zitzaigun egokia gure konstituzio propioa idatzi, aurkeztu eta gizarteari jakitera ematea eta baita ere alderdi eta eragile politikoi. Iruditzen zaigulako badala garaia danok azteko lanen, benetan Euskal Estatua sortu nahi balin dugu, badala garaia xeri eta zer zer zerioa asteko Eta gure guk lehen e, urratxe emana izan dugu, gure aportazioa eginez, gure lan aportazioa eginez, eta horregatik redaktatu dugu konstituzio oso bat, guretzate, bueno, irubiten zaiguna konstituzioa moderno bat izan daitekena. Uh -huh. Bona, bueno, eh, konstituzio honen oinarriak aipatu horretik, eh, jakineko genuke gaur aurkezpen egin izan da, aurkezpen publiko egin duzue, eta right. enmentik aurrera, bueno, ba, proposamena baita ere zabaltzeko eh, planteamendua duzue, aurriko esten duzute horrelako bueno, eh, zabalkunde bate batean? Bona, bueno, eh, guk espero dugu alderdi politikoei, bialdeu diegu kopiabana, baita ere, Frantziako eta Espainiako presidentei. Guk espero deguna da, ba, epenbots batean, e, erantzun bat, eta gustatuko guztatuko litzaiguke, ba, erantzun horrez or gain, ba, lanean astea, ba, e, Euskal Estatuaren sorrera hortan, e, izan daitezkeen oinarriak jarriz, edo, edo bintzat e, alderdien arteko harremanak, eta adostasunak lortuz, iruiten zehugulako oidala oinarriz. Ba, iruiten zehugulenengo, aztasun batean behar dela, Eta, eta gero noski bat herriake esan eh, beharko luke benetan ados dagoen edoez dagoen, hori hori da guri gustatuko litzaiguena. Uh -huh. eta zur hor bueno, e, Xabier aipatzen genuen, eh zean, e, eh oinarri nagusen artean autodeterminazio eskubidea, bueno, a, aipatzen dozute, eh autoeterminazioa hor, bueno, ba, bai Iparre Euskal Herriko ikuspuntu honetatik ikusten edo iristen zaizkegon, bueno, ba berriak e, Madrid aldetik, e, Autodeterminazio autoeterminazio gaia, m, bueno, e, dago, Kataluniaren e, bueno, e, kasua aipatu daiteke, autoezkunde berri izan dira, baina e, bueno, e, Madrilgo, Madri, Madrilgo gobernuaren jarrera benetan, e, bueno, alatza da, esk, gaionekin, momentu rentan. Bai, dut gabe, gainera, e, a, e, nahi hau nuke, gainera, autodeterminazio eskubiaz eta konstituzioan agertzen dien oinarri hauei buruz, e, eneko goenaga, nire kideari, pasa, e, telefono, uh -huh. eta berak erantzun gozizu zenago oinarri oinarri hauei buruz. Ba. Zidan, E, autodeterminazio eskubideari buruz Espainiak duen jarrera gogorraren inguruan horren orre, aurrean. Bai, baina e, egunon. Egunon eguneko bai. baina. Bueno, guk, konstituzionen onarri betela jarri duguna azkefinian e, autodeterminazio eskubideetan, ez? Eta zergatik ururzen dugulako, azkefinian ururzen dugulako e, Euskal Herriak bere etorkizuna erabakizeko eskubidea duela eta horretik kan imponinionako imposeketari gabe ez... E, alde abertzaletik ez alde ez abertzaletik negen onaren zen eh, autodeterminazio eskudien oinarretu gure konstituzio hau, ez? Zerkateik? Ba, bueno, azken pian dugulako eh Euskal Herria, pues bueno, hiru realitate ez bereiztan kokatuta daukagola, ez? Bi horietako bi, Espainia estatua eta beste bestea, eh iparaldean, Frantzian, ez? Beraz, horren honetzeko non, ba, haietakoak goitzak erabarkiko zuela, erabebi keria bakiar zuela, aurkezten dugun proiektu honetan, eh dugun Euskadiko konstituzio horetara batuala da, Eta hori da azkenian gure, gure zenu hori bai espainiar eta bai frantsiar eta estatua koligiarte bezat ez dutela ez dutela hori onartzeko pausurik eman baina azke finean eh quizás cuiden bertan oin onartua dagoen eskubide izanik ulertzen dugu realitate honi ezin dutela eh betirako janamonik ez indutela, en, egin ez hori dela taul ulertzen dugu ba Onaritako bat hori izan daiteke da ez azke finean badelako hiru e, errealitatez berenetan egun dagoena eta hori, oinarri harturik autodeterminazio eskubide horien gauzatuz ba, bueno, haukaztun dugula konstituzio hau ho. Hori da, haipatu duzu autodeterminazioa eskubidea baina baita ere, bueno, beste bi oinarri nagusi. eazpik eh? marratu duzute gaurkoan mm -hmm. alde batetik, itun soziala eta nazioa nola labur bilduko genituzke, beste bi.iek? Bueno, azkepinean, lehen putu erninguruan itun soziala esan nahi genuna, esan nahi dituzten duguna da azkepinean herritarrak eta herritarren abazkundek nola baitz euren buruari ezarretako arau bat izango dela, ez? Euskal Herria beti gonda ni lotuta eta horren aduide garbiena ezan litzeke herrialde historikoen onarria bera den foralitatea, ez? Hemen baikipuzko bizkai eta arabako, tapaitan aparrako ere, zurralde historikoa izango lietekenak. Azke fina horiek ba, federalismo mailakatu moduko batean onarreturi daude eta hori izango da betere gure konstitutzen onarria, ez? eh aipatdu dugu ba, ez ez gaudela ez zeretzi zeretzi sortzen den zerbait aurketzen baizik eta genuanenen berrikuntza bat suposatzen duela gureak lenpetzioren inguruan hori ez eta bikarangoaren inguruan nazioen ingurua buenoesan ba norbanakoen defensa horri nolbait ere egiten digula herri desarak batean dugu indar hori ez euskalherria ba bi, europako herri guztien artean berezko nortasuna duen herri bat dela historia bat, gizarte, eta kulturako aparteko ondare bat duena, eta bueno, beharak ba, ba, bere nazio bat aldarrik atzenduela, euskadi lagure nazioa, hau biak eta autodeterminazio eskubiak gaituz, izan dira nola bat gure konstituzioaren oinarriak, zango ditenak, zenaren gainean ere ikidugun Uhum. Horreneko bukatzeko, e, bueno, e, aipatu dugu xabirrekin, e, bai testua, konpartitua edo zabaldukoa izango dela bai, bueno, e, alderdi politiko, kasu honetan bai mm. Espainia eta Frantziako, e, bueno, e, presidentei Baina, e, bueno, ez dakit, informazio gehio eskuratzeko, honen inguruko xetasun xe konstituzio, inguruko, testo, honen inguruko xetasunak xe aurkitzeko, ez dakit, güegu, zuen, guegunean, argiterratuko duzuen, edo, ez dakit, nola ingo zute hori? Horra, asmo hori jo eixi gure Facebook-eko profillean, egipuzkako eh, egiren profillean, jada zintilikatu dugu dugu testua eta bertan sartu ezkero, dozen jentako izango da testua sorik, eta baita ere, bueno, ba, guk egingo ditugun lagurpen eta aurkezmeneneko argazki eta abarrakin. Uh -huh. Ba, esker mila, eneko eta saber, esker mila gurean izatagatik gaurkoan, mi esker? Esker kasutu, eh?